Розділ 27. Номер телефону із Нью-Мексико видав чотири гудки, а тоді слухав кузняв чоловік із тихим та знеселеним голосом. Вествуд відрекомендувався, а тоді Швиденько пройшовся по своїй стандартній преамбулі: Лос-Анджелес Таймс, дзвінок у відповідь, вибачення за затримку, раптове відновлення зацікавленості у справі. Запанувала довга пауза, а тоді чоловік на тому кінці дроту сказав: це було тоді. Зараз це була б уже зовсім інша історія. Вествуд перепитав. Як це? Я знаю, що я бачив. Спочатку мене ніхто не слухав, включно з вами, на жаль. Але пізніше з поліційного відділку прислали детектива. Молодий чоловік, просто одягнений, проте дуже заповзятливий. Він сказав, що працює в спеціальному секретному відділку і прийняв від мене заяву. Він сказав, що я повинен сидіти і чекати, більше нічого. Але тиждень по тому я побачив його в уніформі, він регулював дорожній пост. Виписував штрафи за неправильне паркування. Він узагалі не був детективом. У поліційному відділку відмахнулися від мене, підіславши новачка. Щоб я замовк, мабуть. Щоб прибрати мене з дороги. Вествуд попросив. Розкажіть мені детально, що ви бачили. Космічний корабель посеред пустелі, який щойно приземлився, і шестеро пасажирів, які сходили з нього. Вони нагадували людей, проте це були не люди. А найважливіше, це те, що корабель не збирався знову злітати в повітря. Він міг тільки приземлитися. А це означало, що ці істоти мали залишитися. І з цього випливали запитання: Чи були вони першими? Якщо ні, то скільки таких істот прибуло до них? Скільки їх уже тут? Вони вже взяли поліційний відділок під свій контроль. Вони вже контролюють геть усе. Вествуд промовчав. Тихий чоловік продовжив. Тож тепер ця історія мала б більш психологічний характер, ніж суто науковий. Що робити людині, яка дещо знає, проте змушена вдавати, що це не так? Вествуд запитав: Ви найняли приватного детектива? Я намагався. Перші троє, кому я подзвонив, не займалися вивченням позаземних істот. Тоді я зрозумів, що варто залягти на дно. Ось у чому проблема. Стрес. Я думаю, більшість із нас в однакових умовах. Ми знаємо дещо, проте почуваємося самотніми, бо не можемо ні з ким про це поговорити. Можливо, вам саме про це і варто написати. Самотність. Що сталося із космічним кораблем? Я більше не зміг його знайти. Думаю, їхні друзі відтягли його геть та десь заховали. Хтось у результаті цього помер. Я не знаю. Мабуть. Скільки? Імовірно, одна або дві людини. Хочу зауважити, що контрольоване приземлення потребує значної кількості енергії. Полум'є від гальмівних ракет і таке інше. Це могло створити небезпеку в певному радіусі. І ніхто не знає, що вони робитимуть далі, коли облаштуються на місці. У вас є мобільний телефон? Ні, опромінення є надто небезпечним. Воно може викликати рак мозку. Прізвище ківер вам про що-небудь говорить? Він не був одним із тих, кому ви телефонували? Ні. Я ніколи раніше не чув цього прізвища. Дякую, сказав Вествуд. Я буду на зв'язку. І він поклав слухавку. Ченк сказала. Знаю, вітаємо нас у вашому житті. Вествуд відповів. Вітаю у Нью-Мексико. Він видалив третій, четвертий та шостий номери зі свого тимчасового списку і сказав. Хлопець із випромінюванням, гранітний парубок і свідок контакту з прибульцями це не те, що нам потрібно, правда ж. А це залишає нам відключений номер із Луїзіани, ще один, такий самий, із Місісіпі та залу для волонтерів у Чикаго. Ми зменшили шанси вдвоє, щонайменше. Він навів владу у своїй трирядковій схемі на екрані Угорі був номер із Луїзіани який 10 тижнів тому належав людині на прізвище Хедлі, згідно з базою даних, нижче був номер із Місісіпі, який належав людині із прізвищем Рамірес, а в самому знизу був номер кімнати для відпочинку волонтерів у Чикаго, одним із відвідувачів якої був невловимий містер Маккен, якщо вірити базі даних, чи міс Маккен, але, в будь-якому разі, про яких задихане дівча нічого не чуло раніше. Вествуд роздрукував сторінку та подав її Ченк. Вона сказала. «Спробуйте ще раз набрати Малоні». Вествуд набрав номер, біп-біп-біп, він дзвонив і дзвонив, проте ніхто не відповів і не увімкнулася голосова пошта. Він поклав слухавку, прочекавши цілу довгу хвилину. Ричард сказав. «Нам потрібен список усього» що ви написали за останні шість місяців. Вествуд запитав. Навіщо? Бо для чого б ще вам телефонував цей тип? Він прочитав щось із того, що ви написали. Ми повинні знати, що саме. Це нам не допоможе знайти його. Згоден. Не допоможе. Але нам потрібно знати, з ким ми матимемо справу. Коли туди дістанемося? Ми повинні знати, що з ним таке. Усі мої статті є на сайті. Ви можете перевірити матеріал за всі роки». «Гаразд», – сказав Ричар. «Величезне спасибі за допомогу». «І що тепер?» «Ми щось зметикуємо». «Як ви і сказали, ми скоротили список удвічі». Нам залишилось вибрати когось із цих трьох. Ми до них дістанемося. Ось вам іще одна версія, сказав Вествуд. Я перевірив персональну сторінку Ківера, ну і, звісно, міс Ченк також. Все виглядає досить солідно. Я впевнений, що у вашому розпорядженні є маса доступних ресурсів, включно з вашими особистими базами даних та обіговими списками абонентів, і, можливо, навіть ваші власні джерела всередині самих телефонних компаній. А тому моєю новою версією є те, що я вам більше не потрібен. Я гадаю, ви мене викреслите просто зараз. Ми цього не зробимо, втрутилась Ченк. Ми триматимемо вас у курсі справи. Для чого вам це? Нам не потрібні права на книгу. Чому б це? Я занадто зайнята, а він заледве може написати своє ім'я олівцем. Ричар нічого не відповів на це, Вествуд запитав То я ухрі. Ченк відповіла Один за всіх і всі за одного. Обіцяєте присягаю всім серцем. Але тільки якщо це справді хороша історія, Не приносьте мені всілякі випромінювання. Граніти та космічні кораблі. Ричард та Ченд залишили Вествуда в офісі, спустилися ліфтом униз і вийшли на вулицю. У валізі Ченд був ноутбук, і все, що їй було потрібно, це тихе місце та доступ до Wi-Fi, щоб вона могла попрацювати зі своїми особистими базами даних, обіговими списками абонентів та переліком інформаторів, що працювали в самих телефонних компаніях. А це означало що потрібно було знайти готель і що треба було ще піймати таксі. Одне авто було припарковано на узбіччі по інший бік дороги, і Ричард почав свистіти та махати в його бік руками, але з якихось причин воно рушило з місця та поїхало в іншому напрямку без них. У кожному місті був власний етикет привітання, і за цим важко було встежити. Вони попрямували в північному напрямку до дитячого музею і побачили там виставлені в ряд таксі, які готові були вирушати за маршрутом. Ті місця, які Ричару були відомі в Лос-Анджелесі, не були досить тихими і не мали доступу до Wi-Fi, тому він дозволив Ченк обирати місце їхньої зупинки. Вона назвала водієві адресу Вест Голлівуд, і авто рушило з місця повз інший транспорт. Через 10 хвилин за 20 миль на південь від материного спочинку чоловік у випресуваних джинсах та з висушеним феном волоссям зробив третій дзвінок зі стаціонарного телефону. Цього разу його співрозмовник мав балакучий настрій. Чоловік сказав. Це просто подарунок. Вони провели близько години на зустрічі в редакції Лос-Анджелес Таймс. А це стара будівля із товстими стінами. Проте ХК Каєту пощастило. Вочевидь, більшість питань вирішувались через телефон, і, вочевидь, Вествуд тримає телефон на підставці на своєму робочому столі, а його стіл стоїть під вікном, тож ХК Каєту вдалося отримати підсилений сигнал просто через скло. Його сканер майже розірвався. Загалом він зробив сім дзвінків. Два з них були неробочими мобільними номерами. Один також був мобільним номером, проте він не відповідав, а третій номер виявився стаціонарним із Чикаго. Інші три належали дивакам, яких вони викреслили зі списку. Прізвище Ківера згадували один раз, а про приватних детективів цілих три рази, плюс іще один раз під час розмови з громадським телефоном у Чикаго, під час якої Вествуд також запитав про прізвище Маккен. Чоловік на південь від материного спочинку довго мовчав, тоді він запитав Але вони так нікуди і не просунулися Це вже вам вирішувати. У них є три варіанти. Я певен, що один із них був клієнтом ківера, і я певен, що ви знаєте, котрий саме. У них є дані телефону, який можна перевірити. Я стикався з тим. Як усе йшло шкереберть і від меншої біди. Мені потрібно знати, чи контактують вони з телефонними компаніями у плані завчасного попередження. І якщо так, то мені треба знати, що саме телефонні компанії можуть їм розповісти. Боюсь, це може коштувати грошей. Телефонні компанії можуть тримати інформацію в таємниці. У цьому випадку потрібно буде їх задобрити. Зробіть це. Гаразд. А що сталося потім? А потім ситуація перетворилася на дещо комічну. Як це? Вествуд залишився, а Річер і Чент пішли геть. Куди вони пішли? Це і є комічна частина. Хекакает їх загубив. Він прикидався водієм таксі. Кращого прикриття в місті не знайти. Але Річард спробував його підкликати, тож йому треба було одразу зникнути з місця подій. Це погано. У нього в системі є телефон Ченк. Щойно вона зробить дзвінок, він одразу знатиме, де вони.